Még megkérdezte. A matematikus. Szerinted mennyi a statisztikai valószínűsége annak, hogy például ez a kifogástalannak látszó fiat fékhiba következtében fölszaladjon a járdára és elgázoljon a járók előtt? A maratoni futó. Az előbb még egészen tisztán láttam a célszalagot. Csak nincs valami baja a szememnek. A hűtlen asszony. Mit akarsz ezzel a fejszével, egyetlenem? A nagybeteg. Rosszul van, doktor úr, mert mintha egészen szét akarna folyni az arca. A moly. Utálom a sötétséget. Mi bajom lehet, ha ebbe a gyertyába belerepülök? Egy naív zuhanó. Néni szegény az a nagy mellűnő, hogy szalad, csak nem képzeli, hogy rá akarok esni. Egy öntudatos ablakmosó, a második emeleti nyitott ablak előtt elsuhanva. Ne nézzen rám ilyen diadalittasan, asszonyom. Maga tényleg fölkiabált nekem, hogy kapcsoljam be a biztonsági övet, én azonban a szabad mozgásért és kényelemért cserébe nem sajnálok egy kis kockázatot. Kérem, ne is emlegesse, hogy figyelmeztetett, minden utólagos szemrehányástól csak ideges leszek. Az egyik embernek így jó, a másiknak úgy. Hát olyan nehéz ezt tiszteletben tartani. Isten önnel asszonyom! Két kisgyerek. Hé, hey, ne menj bele abba a pirosba! Miért ne? Hát nem ez a tűz?